Fredagsfrallan med Jan Holmbom God morgon! Önskar Hits FM. Hits FM. Hi. God morgon och välkomna till Fredagsfrallan Morgontid i Radio Trotschow här på Hits FM 97,8 som en bygg med, med Jan Holmbom Farsdag den 10 november mm. Jag tänkte vi skulle uppmärksamma det Under det här morgontimmen, Men som vanligt Börjar vi med docenterna självklart ett pappa -tema idag. kan kaffe utan socker. Och ty. I'm hurt Aha, Mats Möllers pipa i docenterna. Ja, den funkar. Honom som vanligt eller som vanligt, ja som vanligt så börjar vi med att läsa några nyheter. Vem vet kanske? Sista gången. Vi får se. Lärarinna dömd för växtstölder... En kvinna som blev tagen på bargärning när hon stal ett femtontal växter i botaniska trädgården i Göteborg i somras har fått sin dom. Kvinnan som är lärare i ämnen med naturriktning fick villkorlig dom och ska betala 15 000 kronor i skadestånd. Snacka om att gå in för sitt jobb. Men, jo, jag läste på sista sidan här. Det är så, det är så tråkiga nyheter nu för tiden så jag tycker inte det finns några nyheter som... Men här, svenskar nappar för sällan på fisk. svenska nappar för sällan på fisk. Alltså det är så här, fisk hamnar allt oftare på svenskars tallrik. Det skulle dock behöva ske ännu mer frekvent. Var femte person äter fortfarande bara fisk tre gånger i månaden. Långt under Livsmedelsverket rekommendation. Alltså det här blir man lite förvirrad över. För ibland ska man ju äta fisk och ibland ska man inte äta fisk. Men det är klart, vi män, vi ska verkligen käka Fisk är mansmat Mums för män Vi behöver den där proteinkicken som vi får ut av fiskar De mest populära fiskarna Hemma på vardagarna är det. lax Äta är lax, torsk och spetta På restaurang Lax, spetta, hällefrunda Lax, det är det enda fisk som serveras nästan ute Alltså om du åker på konferens Då får du välja mellan två saker En ena dagen så är det lax Och andra dagen så är det Kyckling. <laughs> just det. Eh, Hör ni, ja, idag så tänkte jag faktiskt ringa runt till lite kompisar, till lite pappor och söner och kanske till och med en dotter. Och höra lite. Jag tänkte att vi skulle prata pappa idag helt enkelt inför eh, farsdag. Och det är ju så här att eh, farsdag det, det är inget jättenytt påfund utan det har sitt ursprung i eh, 1910-talets USA. Det var en initiativtagare, var en tjej som heter Sonora Smart Dodd i Spokane i staten Washington som ville hedra sin far, eh, Mr. William Smart för att eh, denne ensam fostrade henne och hennes fem syskon på sin farm i Washington sedan hans hustru, då hon fött familjens sjätte barn, dött i barnsäng. Mr. Dodds initiativ spred sig och redan 1924 förklarade presidenten Calvin Coolidge att han stödde idén. Det skulle dock dröja ända till 1966 innan presidenten Lyndon B. Johnson instiftade den tredje söndagen i juni som farsdag i hela USA. Eh, sedan kom till Sverige 1931 och dagen firades till en början i juni även i övriga Norden. Efter önskemål från det nordiska handelssamfundet senare lades tidpunkten för farsdag till november- för att ligga bättre i förhållande till morsdag. Mm. Första infaller därför numera på den andra söndagen i november. Och det coola är att den här firas faktiskt runt om i, ja, i många, många, många länder. Men det är fortfarande en hel del som firar i juni. USA och Storbritannien till exempel. Ja, det är väl inte helt oväntat att gissa att det blir ett litet faderstema även på musiken idag- här tolkar ugla Olle. Där borta vid pilen Har jag lagt min far En anonym i Är allt som finns kvar Av den som förstod mig när jag var i besvär Trots all den kärlek Fanns jag där Jag önskar jag stannat Jag skulle blivit kvar Den sista stunden Det borde varit jag Och min far han lärde mig växter och dess namn på latin Om fiddik och, och om bourgeoisin Men följde mig gärna in i glamrockens land Tog del av min kunskap om engelska band Jag saknar en humor som var gill, Den som la grunden för att jag finns till. Som präglat min uppväxt ända fram till idag. Som gjort att min son är vid pilen har jag lagt min far en anonym är allt som finns kvar fast jag fann aldrig modet till att säga tror trodde nog aldrig att du kunde Renarskaalan med Jan Holborn. God morgon! Önskar Hits FM! Hits FM. Ja, Den 7 mars 1991 så blev jag pappa för första gången. Och livet blev aldrig så likt igen. Jag trodde aldrig man kunde älska en människa så förbehållslöst. God morgon Ulf Holmertsch! God morgon Jan Holmbom. Välkommen till eh, Fredagsfrallan så här ett par dagar innan fars dag. Tack så mycket. Du eh, ja pappa, det är väl... ska vi, ska vi göra en kort hur, ska man, hur, hur presenterar man Ulf Holmach? Revykung, journalist, författare, musikant, eh, spelvink, eh, seriös hästgalen. Räcker det? Ja, programmet slut nu. Ja. <laughs> ja nej, jag brukar säga, jag är kanske en upptäckare. Jag vill inte dö nyfiken. Det, här, ja. det finns så mycket man vill oh, mycket man vill göra. Och så poppar det upp hela tiden i huvudet saker och ting. Och det är väldigt det är ju, Vi har ju alla, som jag brukar säga, fått en gåva. Jag har fått en gåva att jag får mycket idéer. Jag är duktig på svenska och jag kan skriva. En del är jätteduktiga på att snickra. En ja. del är jätteduktiga på att uh, operera människor. Ja. Och, och jag, vet inte om, jag, men, jag menar att jag är jätteduktig men jag har fått den gåvan. Ja. Och det är det jag försöker att förvalta genom ja. livet. Men du, alltså men, kan man säga att du, du har kul? Ja, jag har jätteroligt livet fortfarande. Jättekul. Men det jag har tänkt då så här, under, under alla år så har du flängt och farit och öst på och alltihopa. Hur har det funkat med att, att vara pappa samtidigt då? Ja, därför, i, ibland så tänker man tillbaka, så här, åh, jag kanske borde varit hemma mer jag, jag menar, under några år, under tre års tid, jobbade jag på tidningen Folket i Eskilstuna, när den tidningen jag jobbade på här i Östgötland då, eh, försvann bort. Och då bodde jag ju där uppe i veckorna och det var det, det svåraste jag var med om. ja. Ja, ah, så du var såna sån med andra, de andra Ja, då kände man ju så här. Så kom jag hem då på fredan där oftast. Man gjorde kanske snabbt jobb så man kunde vara hemma efter lunch. Men då hade ju övriga familjen levt den här veckan. Då hade de ett eget liv på något sätt. Aha. Det hände ju saker fort i ett barns liv. Ja, ja det gör jag. jag. menar, de kan ju få en ny eh, lekkamrat. Så kom jag in, Ja, vad heter du? Du är ju min kompis då. ja jag inte. Ja, ja. Fick man ju gå och fråga frun. Man, ja. Är det där? Vems barn är det, <laughs> det ja. Ja. Nej, men man kommer li lite offside side man. Ja, och sen finns det där man säger... Ja, ja, men du vet, att det är inte kvantitet utan det är kvalitet. Men det är kvantitet också. Åh, oh, det är massor av kvantitet. Eller hur, va? Ja, du vet nog, alla fäder den här, de här stunderna när man bara... Bara sitter med barnen. Jag, jag menar, jag kunde älska att se mina barn sitta och rita. Ja, visst är det häftigt. Ja, man bara satt och tänkte, ja. aha, nu... De har gått ifrån vanligt huvudfotning som barn ja, ja, ja, gör. Ja, ja, en, ja, en, ja. En, titta, oh, de har kommit på att det finns ett kropp och benen och hals har de fått till. Ja. De här eh, stadierna i livet. Och det har väl varit bra på att upptäcka. man Kanske skulle vilja varit med ännu mer. Jag skulle vilja varit en hemmapappa. Ja, men det, det fanns, fanns det begreppet på din tid om du. Ja, det? No, det fanns det var väl inte var med någon som var arbetslös eller någonting då som, oh, ja. som kunde vara hemma som hade den ynnesten att få oh. vara med annars har jag engagerat mig väldigt mycket i vad, vad mina barn eh, alltid har gjort oh. ja. skjutsat eller hur? skjutsat inte, inte när man bodde i väster och så ringde det när grabben exempelvis var 15-16 år från Gränna har man varit på på pappa vi missar bussen idag igen oh. ja. ja men vi åker vet du oh. ja, ja. Ja men det, man gör ju det så gärna det är ju så när man har valt att bo på landsbygden så, så ingår det liksom i formen på något sätt. jag har sagt hela mitt liv i alla stadier i mina barns liv så fort det har varit grädje eller sorg då eller om det har varit något tråkigt så har jag sagt, hur var jag själv när jag var så gammal? Ja. Och den förmågan har jag också att jag kan se mig själv tillbaka och tänka, ah, nej men jag tänkte ju ungefär likadant. Ja. Det är såklart att pappa var korkad på den tiden. Herregud. ja Då, då också. <laughs> Nej, men jag alltså jag frapperar över hur mogna uh, Unga människor är idag Jämfört hur man själv var Eller hur jag var, jag ska inte hänga ut någon annan Utan Nej. jag konstaterar liksom såhär så, Vad, vad hette den här tjejen Från Pakistan som var med i, i Skallan um, Alla, alla, heller, ja, det, ja. <laughs> alla och, hon, och, och liksom, hallå, hon var 16 va? Ja, eller ja. Där. Och, När jag 16 liksom trimma moppe Och tjurökte liksom alltså, ja. man, man inser ju att, ja men du, var för, du är ju son själv också, eller? Jag är son själv också. Ja. Ja. Hur var din relation till din pappa? Lever din pappa? Skulle... Nej, nej. Pappa ja. är borta. Pappa är borta sedan många år. Och det gick jättefort. Han var inte ens 75 år. Och det, man, då, det var så mycket tyckte man som man hade kvar. Ja. Och det, det har jag sagt alltid till alla, till mina barn. Jag vill berätta för mina barn. Hur var jag? Vad växte jag upp? Vad, vad gjorde jag? Hur tänker jag? Och jag hade en jättebra relation till min pappa, för han var han var aldrig, han la aldrig hand på mig, nej. aldrig någonsin nej. han tog mig i armen en gång vet jag, när jag ville låna hans moped när jag var 13 år ja då markerade och sa, han. hör vad jag säger och då hörde jag på rösten, oh, här ja. gäller det att lyssna, ja. Ja. <laughs> men aldrig var han på mig och han var aldrig satt han banka huvudet sök ju ju lyxorna pojkar utan han lät alla oss barn leva ut, men han var stöttande hela tiden, hela vägen stöttande men du, vi vill alltså snacka om bra fundament. Ja, va? det, det var alldeles perfekt. Ja. Jag har ju, min min farfar var ju, han var ju min största supporter. Ibland nästan mm. sådär genant supporter. Han skröt ju <laughs> så Sådär va? Det är liksom dessutom, va? så dessutom. Ja. ja så det, men men, eh, men man, så, så blev du väl bäst också. Ja, eller hur? Eller, <laughs> verkligen. Men han gick också bort sådär alldeles för tidigt. Han blev, ja, han blev inte ens 78 Nej, och... Och, och det var ju ja, men det är åtta år sedan. Men jag kan ibland känna att han är med mig. På något konstigt sätt sådär. Det... Ja, det... Ja, det, jag, jag, jag brukar alltid säga det. När folk står och pratar om andras utseende. Och, och titta han där och går bort. Vad ful han eller hon är. Då ja. sa alltid min pappa. så här, Det finns någon för alla. Ja precis. Ja. ja <laughs> det finns ha. det. Och han värderade alla. Eller värderade inte människor utifrån hur de såg ut, om de gick, om de var halta eller någonting. Det, och det var han fruktansvärt bra på. Han sa, när han var, nästan inte hörde, då sa vi, pappa hörde vad vi säger. Så sa han alltid, jag har hört så mycket skit i livet så pratar på nu. <laughs> Ja, helt underbart ja, du, eh, nu på ja, det låter ju alldeles utmärkt Nu på söndag är det farsdag Vad vill du inte ha på farsdag nu om man, om man nu ska prata presenter jag, jag säger jag vill bara ha lyckliga barn Det räcker för mig men, men, Ja, tyvärr är det ju så Jag tycker också Jag vill bara att de kommer att vi sitter ner här Och, och fika, käka någonting ja. kanske. Men jag vill ju inte ha presenter Nej, Absolut inte man. slips, eller hur? Ah. <laughs> det känns som gå i den här. <laughs> nej, nej, men jag har så mycket slips här eftersom jag har jobbat mycket med slips som programledare och allting. De mm. har inte funget att jag har slips. Mm. Nej, jag, jag vill bara att de kommer. Kom att ge mig din tid. Ett stalltips ändå, om de ändå inte vill komma tomhänta, så, så, så, så kubbar och lite varm mjölk. Oh, en, en ljummen mandelkub ett glas iskall mjölk. Oh, oh. Ja, ah, gott. Fast då är jag, går jag ju in i en annan svär och sitter där och <laughs> jag vad de säger. <laughs> ja, det, det är underbart. Uffe, vad kul att prata med mm. Vad va är på gång? Eh, händer någonting? Ja, det händer väldigt mycket just nu i mitt liv. Igår satt vi jag diskuterat ett tv-program som jag inte kan avslöja som ska spelas in 2015 i en av de stora kanalerna. Oj, vad spännande. Och på nästa år har jag premiär på... Oh, det kan jag heller inte avslöja. Ah, he. En jättekänd mm, tv-serie som jag ska göra en familjeunderhållning av. Jag ska berätta lite av the record för dig sen. Oh, och sen då har vi ju premiär på vår eh, julshow i alla på Kulturakademin. Oh, men, hallå, men... vad ska ni gubbar göra där? Ja Va? ah, vad vi ska gubbar, oh. vi, äntligen har vi ett par snygga tjejer som ska vara huvudattraktion. Och så ska jag och Robert i vara så kallade sidekicks. Åh <laughs> oh, vad härligt ska vi. Det blir Tura ska vi ha. Ja, ah, vad kul. Och i Vasstena va? Nej, var? Nej, i Motorna. Det, det är i Motorna. Vi tror att de flyttat till Motorna. Ja, ah, just det så är det. Mm. Du uh, har nu en riktigt skön helg och för så hörs vi. Du uh, också. Ja, hälsa till alla barn. Hej. Tack hej. I was a child Out where the pines grow Wild and tall I was trying to Make it home through the forest Before the dawn I heard the wind rustling through the trees And ghostly voices rose from the fields I ran with my heart pounding down that road. With the devil snapping at my heels I broke through the trees and there in the night My father's house stood shining hard and bright branches and brambles tore my clothes and scratched my arms but I ran till I fell She. I'd come for She said, I'm sorry, son But no one by that name Lives here anymore Oh, Bruce Springsteen, My Father's House eh, Fredagsförhandlingen idag handlar om pappor, farsor, stabbar, fäder Vi ringer runt lite och pratar med pappor, och söner och döttrar och... Om tekniken funkar nu så ska jag ha Anders Jakobsson på tråden Hallå Anders Hallå hallå oh, man tittar, Jag är så imponerad om en själv, jag rattar så det står härliga till God morgon redaktör Jakobsson upp i Mjölby God morgon, god morgon Den 8 november skriver vi idag Och det var sån här svart is Ska jag be få tala om för alla er som ger er ut på småvägarna Så jag höll på att göra en väldigt snabb entré ut på Riksväg 32 idag Men ABSen räddade mig faktiskt Jaha, jag trodde att du hade nydubbat Jo, men det var, nog, det, var alltså det var, såphalt eh, ja. och sen lite för bråttom då, som vanligt. Men eh, så att, sitter ni i bil och, och tycker att det verkar blött och så här på de stora vägarna. Så på små är det faktiskt eh, snorhalt så tar det försiktigt där ute. Eh, och jag blev så orolig för att jag vet att min äldsta flicka skulle till eh, Linköping tidigt på morgon. Så att jag tvingade henne att åka förbi och hämta sin mammas bil istället som har bättre däck. Den själv har. Där, en typisk pappa eh, beskyddande pappa grej gjorde jag där på morgonen. Eh, vi pratade ju om pappor och, och, och att vara pappa och att vara ja, son då i det här fallet. Vad, Jakobsson, vad, vad säger du Anders? Har du... Du är ju pappa. Ja, jag kommer ihåg min dotters födelse 1977 var det. Och vi var naturligtvis väldigt glada men sen jag tyckte jag kände ett, ett ganska stort ansvar också. Ja. Tyngde mig lite där och eh, i, i samma veva köpte vi hus i Vastena också. Och jag trivdes inte så jättebra på jobbet och hade tänkt byta eh, jag byter tillbaka till mitt gamla yrke. Men ja. det var att byta ihop och, och ta i för att försörja familjerna. Eller hur, det blir ju ett helt nytt kapitel. Ja vi hade väl levt ett ganska bekvämt liv tidigare med resor och, och middagar och restaurangbesök men det blev då ställa om sig. Men eh, jag menar det mesta det mesta var ju positivt med att bli far och sen fyra år senare fick vi en son också. Och då, ja. Riktigt. Alltså det var dramatiskt då för att han är född nio veckor för tidigt. Okej okay, ja ja. Ni är ju som har Så att vi fick inte hem honom till Boxer förrän eh, i eh, augusti. Två månader fick han ligga i QS. Aschein. Men idag är han en rätt stor och stark pojke, får vi säga. Ja, ja han spög golf för titt som tätt. Jaha, tid som tätt. Ja. Men, men du har ju jobbat, som, du har jobbat mycket som journalist och, och, och flängt runt och sånt också. Vi, vi, jag, lite, jag hade uppehållit mig förut och vi pratade lite om det här med frånvaro och närvaro. Alltså, och jag har ju flängt runt rätt mycket och valde att bygga upp en helt ny verksamhet när mina barn föddes och jobbade dygnet runt. Och, alltså, det kan jag tycka att jag, jag har ständigt dåligt samvete för att man inte har lagt tiden. Jag vet inte, känner du igen dig det eller? Eh, till stel, men jag har nog faktiskt varit ganska mycket närvarande. Det är klart att eh, jag har jobbat helger och kvällar och så, men eh, jag har nog ägnat mig åt ungarna på och så Det är ingenting som de har klagat över i, i just på senare år i varje fall. Så att... Eh, Äh, då två, men det där, är ju, det där är ju ett väldigt äh, vanligt äh, problem så att säga. Och äh, det är ju rätt många som har dåligt samvete. Jag vet inte om man ska ha det egentligen. Alltså det, man är ju som man är höll jag på att säga. Men, men äh... ja, det... ja, jag, jag säga, barn är ju olika också. Jag menar det finns ju de som är Väldigt självständiga och självgående och, mm. och kanske inte behöver ha farsan eller morsan mm. som kölar. Till hur, hur var din farsa då? Ja, det var ju det var lite speciellt så tillvida att han var ju 50 år när jag föddes. Ja, Okej, okay. en, ga en gammal eh, pappa. Så. Ja, så jag har ju fyra äldre syskon. Men det var en lågmäld eh, lugn och praktiskt inriktad man. Han var uh, snickare uh, Han trängde sig aldrig på men han fanns där som stöd. Mm. Jag vet att jag fick... <laughs> uh, jag, jag reflekterade aldrig över att mina föräldrar var så gamla. Det var ingen i omgiv min omgivning som gjorde det heller. Men jag studsade lite när jag fick en fråga vid mönstringen. Jag tror det var 1966. Har du funderat på... <laughs> uh, Uh, nej, hur var det han sa? Uh, din har, har du några tankar kring att dina föräldrar är så gamla och jag hade överhuvudtaget ja, inte ja. till de barnen? <laughs> så det var en väldigt trygg ja, ja. Det, var det Men du blev inte snickare då? Nej, och det är väl tur det. <laughs> Tummen du men i handen. absolut. men men pennan desto vassare. Du, Jag hoppas det. Ja, men det är bra tryck på bloggen nu va? Ja, det har varit ganska bra. Jag sitter ju och läser antalet sidvyer här. Ska vi ta ska vi ta adressen för säkerhetsgrunden då? Vad är, vad är det? Med <laughs> Den <laughs> är ja, rubrikvänlig Den är rubrikvänlig Jaha, ja, blir, blir det något partag nu på, på söndag? Hur firar ni? Nej, firar ni vi, dag, vi, eller? vi firar inte så där jättemycket Men det beror mest på att vi firade Min födelsedag här för 14 dagar ja, sedan jag ber om få grattis Ja, Så morkar vill inte se så mycket av och vi, och vi konstaterar att slips Det är väl inget för Jakobsson heller Äh, inte så ofta, nej, nej. Nej, är... nej. Ja, Jag var i Ullared i början av veckan så då fick jag ett, ett bra lagomässigt nej vad säger jag, <laughs> Alla, ja, men det, är ja, det är bra, så då, då, är ja. du, då är du hemma på den fronten kan man säga. Nej, jag är rustad för vintern nu. <laughs> du Anders Jakobsson, tack för att vi fick ringa upp dig. Tack själv. Eh, ha en Bara riktigt trevligt. skön dag och en skön helg så hörs vi. Sköt om dig. Ja. Ha det bra. Tack så mycket. Hej. Hey. Prenasgrallan med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Oh, välkomna tillbaka. Ebba Grönh mamma får vara barn och vi pratar pappor, farsor, fädrar och söner än så länge. Eh, på söndag är det ju farstad så vi uppmärksammar pappan lite. Och har ni tänkt på det där, där ute att om det inte vore för oss pappor så skulle ingen av er finnas idag. Det är sug på den nu. Eh, god morgon Erik Karlkrist. God morgon god morgon. Hej, ringde jag väck dig den? Nej, ja, jag sitter och lite frukost Och sofftar lite Ja vad skönt, det är en bra start så där på fredag Det lite kul att du sa att utan oss pappor ah. Ja, men, ja. <laughs> Jag, jag menar det, det, det är två minuter för, för, för pappan och, och en halv månad för kvinnan så att <laughs> ja, och det är så ja, Och ibland kan det ju vara ett skott i mörkret också så att, eh, ja. mm. eh, Men du Erik eh, Pappa Mm. Det är ju du. Ja. Är du en bra pappa? Uh, ska jag svara på det. Här? Jag vet inte, jag försöker nog vara en bra men jag kan nog bli väldigt mycket bättre. Mm. Uh, mm. Va, va? Så jag, jag, jag säger, ja, jag får kanske, jag kanske får fyra pengar om tio då. Ah, mm. Ja, det tror jag, inte. jag. Jag tror att du är en sån här åtta av tio tror jag faktiskt. Ja, uh. det tror jag. Det, det, det, det, det jag glats över i sommar. Det är eh, Erik och, och, och din son. Att ni mm. verkligen har hittat varandra på golfbanan. Mm. Va? Herregud vad ni ja, har... Ja, jag har ju tjatat. Aa. Jag har inte försökt med min äldsta dotter. Men hon var också intresserad. Men han, han har inte varit heller intresserad förrän egentligen slutet av förra året. Så, och, och sen i år har det varit liksom det där, det där mitt nygiftet slår till liksom. Aa, men, men, och sen har vi inte, vi kanske har spelat så jättemycket tillsammans. Men han har framförallt hittat lite kompisar och är jättevärdefullt. ja. Och han verkar har löst koden för han liksom rasar ju i, i handikappet eller vad man säger. Ja, han har inte fattat att det är svårt än. Det kommer ja. nu bara det ta emot liksom. <laughs> uh, så att nej, det är ju så. Ja. Jag menar han, han får ju liksom handikapp i mitten på maj och sen när säsongen slutar han 11,4 och jag menar det är rätt okej. Ja det är det liksom. Men det, det är väl nästan ett problem också när det går så där ruggigt fort alltså. Det är precis som du säger. Man bara öser på naturligt och sen helt plötsligt bör man tänka och då. Ja, men sen har du också i den där åldern när jag menar att man var själv. Man är där ute varenda dag. Man spelar och slår enda dag. Det är klart att man har, man har liksom dagarna när allting bara funkar. Ja. Din pappa spelar handgolf? Oh ja. Han, han som jag har att tacka både jag och min son för att vi spelar golf. Ja, ah, okej. Okay. Så, att, uh, så att du är det liksom, du, du återupplever någonting nu, fast, mm. fast liksom åt, åt andra hållet då? Jag minns ju när jag hängde runt, runt min farsas bäg jag okay. måste vara för lagan när vi borde djugby när han gick där liksom. ah. och han fick gå med. Så alltså, jag har ju varit, jag har ju varit med på honom på gråfarna jättemycket. Ah. Så att, och han har haft, och, varit, haft ett otroligt tålamod med, med mig måste jag säga. Okej. Okay. Då har han fortfarande. <laughs> alltså, är det så? Ah. Ja, jag, bara, båda, båda mina träller är fantastiska. Ja, de är fantastiska ställa upp och, och sådär, så att, ah. ja, men, det är jättebra. hur Bra. gammal är din pappa då? Han fyller, nu ska säga, 44, så han fyller 70 nästa år. Min Okej. mor fyller 70 nu i november. Så att ja, hon... ja, ja, du är ganska unga föräldrar. Du är ganska ung också. Så att, mm. Ja. Ja, va, va, va, va, hur, hur var han som pappa då när du växte upp? Var han tålmodig, sa du det? Eller var? Ja, det var han. Och sen... Eh... Han jobbade som urmakare då, så han, han, han jobbar rätt mycket sådär. Men, jo, men det var han, men han spelade mycket golf också. Ja. Och mamma var ju hemma då, hon, hon jobbade inte när jag var små, så att... Uh, ja. Så då var pappa som, som försörjde familjen då. Ja. Urmakare, det, är ju, det verkar ju gå i släkten. Ja. Det var ju så att... Uh, Pelle då, det är min kusin då, som driver klockmast ja, så Han jobbar ju där och så att, uh, Hans mor och min pappa var syskon. Ja, okej, okay. ja. Men du, men du har ju lite svårt att passa tid där. Ja. Så att det... Jag vet inte, jag är här, Min fru säger att jag är tidsoptimist. Ja. Uh, nu säger även den yngsta dottern. Hon är lite grann som en spegelbild och sin egen mamma. Så hon säger också att jag är tidsoptimist. Ja. <laughs> så jag är nog det. Ja. Men jag, jag, jag vill bara väl. Fast det ibland blir det jag <laughs> inte. Men min fru. Jag kom på här om dagen, För min fru är en enorm tidsoptimist. Mm. Och, och då kom jag på. Det är, alltså, det är därför hon ser så ung och välbehållen ut. Förstår du? Hon har inte fattat att tiden har gått på något sätt. Även det. Så att det, det man, man får ta det goda med det onda. Oh, du... Men jag har nog så att, att, att, att tiden går för fort för mig. Då, så att jag ser vara äldre ut. Kanske. Men du har inte funderat på klocka så här, Pilar? Vad? Klocka? <laughs> du, va, hur, hur, hur blir det på söndag nu då? Fira ni farsdag i er familj? Det är lite olika det där. Då? Ja, nu är det så här att min son spelar även i socker då. Okej. Okay och på, på söndag har han bortamatch i Linköping och då har vi faktiskt bestämt med mina föräldrar och min far att vi, vi ses på kommer att till honom på lördag eftermiddag istället på, på söndag. Ja okej okay. men det är ändå så pass viktigt så att, ni liksom, så att ni firar det så att säga så att ni tar liksom det man, man, måste, man träffar ju sina föräldrar alldeles så för sällan ja. det är så men det här är ju sån ständigt dåligt samvete precis som att man har dåligt samvete att man jobbar för mycket så träffar ja. man så att man borde ju, det är så, man kan ju sitta där sen och vara efter klok och man borde gjort det och det och det och det. Så man, man måste ja. nog börja tänka lite på, på och uppleva saker. Och, och, vi pratade faktiskt om det förut, min vila dotter, att man har så mycket grejer liksom. Men man, ja. man samlar, varför samlar man inte upplevelser istället? så att ja. man något saker? Ja. Men har, det känns lite som att vi är på väg, Brika. Jag tyckte de pratade om att julklapparna i år blir mer upplevelser än. Mm. Måste det är också riggat på något sätt. Det behöver inte vara så jävla krångligt. Man kan ta en, en påse bullar och en kaffetermos och så går man ut i skogen och sätter sig och snackar. Det, man mm. behöver inte ha ett eventbolag som fixar det. Utan man kan lösa det själv. Men du Erik, hoppas, hoppas han vinner nu då på söndag? Ja. Jag hoppas jag med. Så får vi se. De påstår att de har köpt något med mig också, barnen. Men det är inte viktigt. Nej, det Bara de må bra det. så är det bra. Du Erik, har det bra. Så hörs vi. Tack så mycket. Om ja. dig. Hej. Hej. Hej. Spring inte så fort, pappa, vänta på mig Det är något jag vill visa dig En död fågel som trillat ner från sitt bo. Pappa, vet du vart man kommer när man dör? Ring inte så fort, pappa vänta på mig Jag har något jag vill ge till dig En stor teckning som jag alldeles nyss gjort Med ett jättefint slott där vi kan lägga att vi bor Det är något jag vill fråga dig Varför är det så viktigt Med att vi kommer dit bort Jag tycker leken här och nu Jämt känns så kallt. Spring inte så fort var Redas Spring inte så fort. Pappa. Med Robban Broberg. Ja, vilken höjdare. Ja, nu har vi pratat med en massa gubbar här hela morgonen. En massa pappor och söner. Jag tänkte, vi måste ju på något sätt, det fast det blir snedfördelat så måste vi ändå bjuda, bjuda in en kvinna bjuda upp en kvinna till dans och vilken kvinna ska man bjuda upp en sån här då om inte Ingela Svensson god morgon Ingela God morgon, god morgon, morgon. hej vad härligt att höra din röst så här Tyskola. tidigt på morgonen du, du, du blir på morgonen ja, ja lite grann sådär. Ja. Mm. Är, är det bra Mår du bra? Jag tycker att det är för träffligt. Ja, vad skönt. Mm. Trots mörkret och alltihopa. Du, vi... Men det har ju sina fördelar. Då får man tända ljus på morgonen till frukost. Ja, men eller hur? Mm. Och, och, och, och, och kom ihåg att blåsa ut dem. Det är ju ja, det, som är så det måste man göra. Då har vi kört den samhällsinformationen mm. också. Du, eh, du är ju inte pappa. Det kan man ju, Nej. Så man kan ju anklaga dig för mycket, men pappa kan man inte anklaga det för. Jag får höra ibland att jag är manhaftig, men pappa är ju dock inte. <laughs> men däremot du är du dotter? Vad har, ja, du för är vad har du för relation till din pappa? Jag tycker att jag har en mycket god relation till min pappa. Vi ja. står varandra väldigt nära. Vi ja. är tre systrar, så att uh, han, han har haft att göra under vår uppväxt. Ja, det kan för jag, att tänka har något. jag har ju också två döttrar, så att jag vet att en pappas vik två viktigaste verktyg det är taxeringskalendern och hagelbössan. <laughs> Ja, han, han sa på den tiden När vi började dejta då fanns det fortfarande bankböcker Och då ville han veta att de hade gjort lumpen Och så skulle de ta med sig bankboken Det, det körde han Och en del blev helt förskräckta i dörren När han öppnade med den frasen Hej och välkommen har du bankboken med dig Har du gjort lumpen Det var kul Ja, ja det, det var faktiskt... Det har jag har inte hört. Det var riktigt, en riktig äh, klassiker. Det sålade ja. lite agnarna från vetet redan där. Ja, det gjorde redan det. Ja. Ja. Men du, bankboken finns ju inte längre. Så att, Nej, äh... det gör ju inte det. Vi med sin Ja, Eller hur va? Precis. Och, och, <skratt> ja. Ta med dig hela internetbanken så kan vi titta det på det. <skratt> <här>. Ja, jag menar det. Men eh, du började ju ganska tidigt med, med artisteriet och, och taskspelandet och sjungandet och alltihopa. Hur... Hur har han har han ställt sig och sagt, Men snälla Ingela, du måste skaffa dig ett riktigt jobb? Jo, det försökte han med. Eh, och alltså, båda mina föräldrar är ju inte de här. De har ju inte överpeppat och skjutsat runt mig på en massa saker och liksom hypat det här med sången. Och, och, och när jag började var det mycket talangjakter och så. utan Det var ju snarare så att jag kom hem och sa, åh, titta, den här talangjakten skulle jag vilja vara mig. Och de sa... Skadu verkligen det. Ja. Uh, utan att för den, alltså nu låter det som att de var negativa och bromsade. Men på ett ganska sunt sätt ja. höll ner det där. Att man ändå fick vara barn och ungdom och göra det i måttlig mängd. Du hade liksom men... inte platsat i in en sån här amerikansk uh, sopa där man liksom ser föräldrarna trycka fram sina barn liksom. Nej, nej, nej, mm. nej. Absolut inte. Och, uh, och det är jag väldigt tacksam för idag liksom, att det här fick växa fram på ett, på ett sunt sätt. Och när jag blev så pass stor att de faktiskt förstod att jag, de nog inte skulle kunna tala om för mig vad jag skulle göra längre, eh, så har de ju alltid stöttat och peppat och pushat och hjälpt till. Och nu i vuxen ålder så är ju både mamma och pappa ett enormt stöd i det sociala nätverket vad det gäller. För när man jobbar som jag gör så är det inga vanliga tider som är det, utan det kräver ju att man har en, en mamma och pappa som ställer upp och är barnen och hjälper till och fixar ja. mat och läser läxor och så där när jag är ute och leker Ja för du för oh, Låtsas och låtsas Men ja för du jobbar ju när vi andra är lediga Ja det gör jag ju eh, Oftast säger ja, så. Ja. Mm. Men, men vitvaror då Har du inte liksom varit sugen på det på något sätt Nej jag lyckades kränga En brödrost en gång När jag var på Anderssons där i Mjölby ja. Och eh, hälsade på min pappa Så var, kom det väl in någon dem Då var jag inte så stor Jag kan ha varit nio tio år eh, Och han var upptagen med andra kunder i butiken Och då vet jag att jag lyckades kränga en brödrost där det kommer jag ihåg. Ja, du ser. Ja, jag tror ja. att du skulle kunna kränga vad som helst, tror du inte det? Ja, ja jag vet inte. Nej, men det är, väl, det är väl kul. Det är väl egentligen inte så stor skillnad mot att göra det jag gör. Det handlar om att möta människor och se deras behov, vad är det de behöver. Och ge dem det behöver och inte, inte så mycket mer än så, ja, tänker jag. Men du, eh, på söndag är det ju fars dag, mm. Och jag tror att det är väldigt få farser som vill ha en slips. Men däremot så kanske flera vill ha en upplevelse. Och då håller jag någonting framför mig här där det står så här. Höstkonsert. Jag och min far. En musikalisk hyllning till alla pappor som finns. Och alla dem vi minns. Berätta, mm. vad är det här för något, Ingrid? Det här är en Mjölby-församling som alltid har konserter på söndagar i Högby klockan 17 och den här gången så frågade Margareta Lundgren mig som är kanto där ute om jag ville komma och göra ett, ett höstprogram och vi pratade lite om eftersom det låg lite i anslutning till alla helgontider och så var det ju fars dag också ja, så pratade vi om kan man inte göra någon, någon kombination där för att en pappa är ju en pappa även om man inte längre finns kvar hur, va? så har han ju alltid varit en pappa och vi känner att att eh, jag har tidigare gjort flera konserter med alla helgontema det här till ro och, och eftertanke där, där minnet av de som inte längre finns har stått i fokus och det här är, det här är en kombinerad eh, konsert kan man säga så vi sjunger dels hyllningssånger till, till våra pappor som de själva önskat så papporna till musikerna och min pappa och sådär har kommit med input på att det där är en klämmig bit den skulle du kunna ha med eh, och sen har vi satt ihop det till ett program då som jag väver samman med lite olika prator. Och sen har vi en avdelning då som är lite mer till, till eftertanke och till minne för de pappor som inte längre finns här. Vad häftigt. Och det här går av stapeln då i Högby söndagen den 10 november på Farsdag klockan. klockan 17. Va? 17. Mm. Jag och min far heter Ja mm. ah, Vad spännande. toy, toy toy, toy, toy då Ingela och, och hoppas att det blir fullsatt. Ja, det hoppas vi på förstås. Det räknar vi med. Sköt om ja. dig. Ha en bra dag. Så hej hej. Hallan, med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM.